Хірургія. Хірургія – Хірургія це галузь медицини, в якій основним методом лікування є операція. При цьому або відновлюють уражений орган, або його видаляють. Хірургічна процедура, яка називається операцією, проводиться, як правило, в лікарні. Щоб захистити організм хворого від інфекції, операції проводять у спеціально оснащених приміщеннях – операційних. Хірургічна бригада Операції робить хірург – лікар, який здобув спеціальну освіту. Йому допомагають асистент, операційна сестра та анестезіолог. Це лікар, який вводить пацієнтові знеболювальний засіб. Бригада хірургів одягає стерильний одяг, рукавички і маски. Це потрібно для того, щоб не заразитися самим і не занести інфекцію пацієнтові. Хірургічні інструменти під час операції хірург використовує різні інструменти. Скальпель — це ніж, яким роблять розрізи. Фіксатори не дозволяють розрізові закритися. Щипці використовують для того, щоб маніпулювати тканиною, яку розрізають спеціальними хірургічними ножицями. Після операції хірург зашиває розріз або заклеює його спеціальною стрічкою. Види хірургії. Є кілька видів хірургії. Під час операції трансплантації хворі органи пацієнта, такі як печінка чи серце, видаляють і замінюють на здорові органи, взяті у донорів. Пластична хірургія займається відновленням ушкоджених шкіряних покривів. У наш час поширення набула ендохірургія, яка дозволяє скоротити післяопераційний період. При ендохірургічних операціях лікар робить кілька невеликих розрізів – і діє за допомогою мініатюрних інструментів. Боротьба з болем Без знеболюючих засобів більшість операцій, які проводяться сьогодні, була б неможлива. Вперше знеболювання застосував у 1847 році американський зубний лікар Уільям Кларк. До перших знеболювальних препаратів належить і моноксид азоту, який використовується і сьогодні. Ілюстрації. Протези кінцівок почали виготовляти понад 2000 років тому. У XVI столітті їх робили з металу або дерева. У XVIII столітті військові хірурги носили свої інструменти в спеціальному дерев'яному ящику. Англійський хірург Джозеф Лістер 1827-1912 застосував карболову кислоту для дезінфекції повітря під час операції. Хірургічний ніж – попередник сучасного скальпеля. Ним робили розрізи на тілі людини. Знеболюючі засоби можна давати пацієнтам у газоподібному стані, використовуючи для цього особливу маску. Завдяки телекамерам бригада хірургів може до найдрібніших деталей бачити на екрані оперовану ділянку тіла. До XVII століття церква забороняла розтинати трупи людей з науковою метою. Поглиблене вивчення анатомії людини дало можливість хірургам проводити найскладніші операції. Один з анатомічних сеансів зображено на репродукованій тут картині Рембрандта, датованій 1632 роком. Ендоскоп – це прилад, який дозволяє лікарям Зазирнути всередину тіла пацієнта ще до того, як вони зроблять розріз. Конструкція ендоскопа Окуляр Механізм керування Гнучка трубка Щипці для біопсії Світловод Об'єктив